Ovo je momenat isto jedan, moramo se vratiti, subhanla jedne prilike i kaže Allaho poslim, za mi izlazi, izlazi među ashave, kaže, nemoj da mi iko spominje o mojim ashabama, kaže, osim dobro. Sovim je potvrdio šta? Da su bili ljudi i da imaju pristebi su imali, da kažemo, i negativne stvari, ali su bili, da kažemo, daleko negativnosti kod njih su bile daleko manje što tiče nas. Zašto traži Allahu poslanik sa sedam od drugih ashaba kaže da mi ne pričate o mojim ashaba osim kaže haj. Kaže neću da kaže kad izađe među njih među moja ashaba kaže da u mom srcu kaže ima nešto protiv nekog. Subhana pogledajte šejhna kako se igra sa ljudima. Čudne je neku stvar o nekom čovjeku. Nisi ovo se provjerio Allahovima. Samo može biti znači priča se. Priča se I uđe u čovjeku od srce odmah, subhanla, čovjek zauzme stav, a uopšte nisi provjerio. I zato poslanik za sadem upozorava ashave, kaže, nemoj da mi govorite o mojim ashabima osim, kaže, dobre stvari. Nema čovjeka koji nema, da kažem, negativnosti. Allah mi, bi, mi bili menaki kad ne bi, kad, bi, kad ne bi imali negativnosti među sobom, u, u sebi. Znači, mi imamo znači, tih loših stvari zato što nismo meleki, ali poslanik za sadem ne da da se pričaju te negativne stvari. Subhanla, vjernik, on je uglavnom, u njemu je hajr. Ači, prvo vjernici mora se čovjek postaviti znači da u njemu hajra. Osnova znači naš je husnuzan, znači, znači je pomišljenje vjernicima. To je osnova kod muslimana. Kada dođe neki haber, kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja amenu amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabinu. Rečovi kaže koji vjerujete kada vam dođe neki haber. Allah subhanahu wa ta'ala kaže neki pokvarenja vam dođe sa nekim haberom, kaže fatabinu. Kaže to morate provjeriti. I ovo osnova, da kažemo, kod, kod vjernika muslimana. Čovjek koji ne, ne provjerava vijesti, Allah mi, to je e, znak slabosti imana čovjeka. Znači, da je njegov iman slab, onaj, što se može desiti često puta, šetan se igra, da kažemo, među muslimanima, onaj, vijesti, da kažemo, i kako se šire. A onaj koji širi vijesti o ljud, drugim ljudima, to je jedna od naj, da kažemo, opakijih bolesti. Bolesti, da kažemo, u, u muslimanskom, da kažemo, tijelu. Najveća da kažemo i najopakija bolest kod muslimana jeste da čovjek znači prenosi riječi. Da prenosi habere, pogotovo loše habere, pogotovo stvari koje čovjek a a pogotovo stvari koje čovjek nije provjer, provjerio. Jer ti si onda upao znači u, u nemimet. Nemimet je da kažu nemimet je da ti prenosiš znači stvari makar bile istinite. Znači kako bi zavadimo muslimane. Znači uposliju ne mimet, a kažu ne mam, kaže Allah, uh, Ulema kažu da ne mam, onaj kaže koji prenosi onaj, habere, kaže za jedan sat uradi kaže, zla, kaže više da je, za jedan sat uradi zla, kaže nego što kaže onaj sahed za tri mjeseca. Nemam, onaj koji prenosi riječi, prenosi stvari među muslimanima, kaže napravi zla. Među muslimana među u džema u džemat muslimana kaže više za jedan sat nego kaže što saher prenese uradi znači tog zla za, za tri 3 ili 4 ili više mjeseci. Koliko je da kažemo opasna ta bolest.